Iaitu apabila hamzah wasal iaitu alif yang di atasnya ada kepala suat itu bertemu dengan lam jadi disebut sebagai alif lam ma'rifan atau alif lam ta'rif atau lam ta'rif itu yang pertama yang keduanya, selepas hamzah selepas hamzah wasal jika